قرآن مخترم عوردن کو دا شیع القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تبسنون نیسو تریسی کشویر د دید ملایدو پتے یا ساتی اشاہ دی طوحید سنت کیسل این سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمن تازان از دی مینچوک جنگیر را صحابی پروپرائیٹر انوارشیر طوحید موبائل نمبر زیرو آړي وای دا کارو چاغه تو دوی دې کړو یو اختلا صوره بقره کے بادشاہ مقابله او دومي اختلا سورۃ النام کې دیم اختلا سورۃ انبیاء کې ثمره سورۃ شعراء کې او تیزم اختلا انګبوت کې ابراهيم چې کارا دا بیان وکړ قالوا حرکو وان شروع مجرگای او چیز رضا ہوئے انداز ہو ملک کے پرے خود اجرات اوپرا اوش پا صورت ابراہیم کې صفاہ ورطوی خدا و بچے د بادشاہ رو و دا, دا فرعون مصر لورا حاجر معمولی قدم نوا و اخدا مہا حاجر بخاری کے راجی دا مصر بادشاہ چوکو چدا گھلے روی سرے رے نو اخذ مها اخذ مها هاجر مغالګرا دي کولای ډېر هاجرای د خدماتګارو وته وره دا څه ښه ده تر بیا چې لدری نه و بسورنه ځینې اواز اورو خستې ااو چرابه چې ځېنی یا چاو کله ته عمر رسدلی هغه ته بدیه سوره خوږي دغه یو بچې الله اور ته ځنګل کې وګرځو اوس با د کور روان یې چې کور می سوپنو ارمان دې به غرته قومه جټنن ګړو بي ژوند پره نه چا کلاس منلو وو په بادا بادايه کې فور نوو شو کېده هغه دنجل کې چې پري خوله نیبي ماغه داغه څوک هغه موسی چې دنجل کې راته راغی رتم سا چې درودې منزل به دې چنو په وجه دې مالې خله پرو به څوک نه منزل نه نه چې قله اورته وي ازب نرالوان شو دا نوی چه خزمی زنگر که پاتی ده و داری بچه پیدای چه ده ما سودی مراوی جد زحفی اخبار من زحف کلی کلی دی چه پنزوستال پس موسیٰ علیه السلام آقل بچه دی ده دو دور زمانه بیتی را شیوان ناغو خدا تا پسنو کری از ای باوی تو را می اکرا کور می دید اغسر کری خود ایر اغوام شو کرده آره <تصحنت> نغه پیخو نه له قرايو ار دې ما نه کوه خو کوستاونه هاجرې پیخو چاتم پرې دي يا ابراهيم چې کله ابراهيم روان شته هاجر او اسماعيل پیخو ده نو چاتم پرې دي نو ابراهيم ورته چاته نو کتل بن دېندلوي چاتم پرې دي ابراهيم نو نذرندر در ہے ا اللہ امرک بہازا ابراہیم رائے دی چرای پر دنگل کی نیک رائے مخ راو وردا قال ا اللہ امرنی بہازا نو قضیو ورتوی قالت اذن لا یذون اللہ خوای بومنی خرابی تم مغی قزا ها ابراہیم جما سے خلے او زی پردا از ایت ابراهیم ناوینه او دنګل اومه اتلا سوره سواط کې قال یا بنیه انی را فی انی اذبح کا متا وہی شیدا خوب دم بیا وہی دا متا وہی قال یا متفعل او کا ضرور کبابان کې الله کا پنځینه نو په ما له له چاره راته یا در بادشای مقابله باقره که درم در قوم در پلار مقابله صورت انام که درم قوم رد صورت شوارا که سلورم در قوم آلها ماطول صورت انبیاء که پینزم قوم تک لک و در ازم سزا مند صورت انکبوت که اوش پاگم پل خضا زیه زنگل که خش پر خودانی سوره ابراهيم کي اوم پدوي چارو رافل سوره صافات کي دغه طلا ابراهيم دای طلاګانی دي هم مرځه مليږي همغه قران کې راځي طلاګانی دي کوي یاد تا چې ارمان شکړو الله ابراهيم عليه السلام په اصول مامدو کلمات ماملي ته وي لفظ او واقع ته وي دا یسو هغه چې پیر ابراہیم هغه کړک نمبر اور او فتن نو یاندا ګرځوم دي خپل پښوا د دې تلان بعد محدثین زه دوی به صبر ولې یقین ترانو لې امامه تو کې دلو صلاح په بیانولو ری دین مشرت مونږه په دنیا او پاسه څل چې په مسلته لګشه او چې دا اللہ دن بیان کر بسبر والیقین تنانو لیمامت فی الدین چسوک با دین فلکش او فقرائے اعتماد ہو کر تنانو لیمامت فی الدین او با ممی مشرق د دین دین, دین کے با مقتدعو دل دین او رستم سرکرالی حامین حریفلامین سے جاکے ما اجعلنا اعمتا ہی حدونا بی عمرنا لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوکنون ما پیشواؤ کردون دا غی نم پا دنیا کی پر خدر او دا غی نم پاعتشو زکا اغی را لح دین بیان کرو افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علا خفتل علا لاتبون پا پانی نورون ربشیدی از اغی اتباق ربشیدی و شمسنا از اون پیغمبر الا وفكل اولادها تروجي اغه شانته الله غرمه تا اوغه فزان دا کتاب او دا دین پره عالم کې فرض ده لا تروجي اگر نه دږي افلتهم المس الاولین و شنظنا الله دمومي مرتبه د دربار کې ظالمان تا ته قد نشه دارنګ پناصب نورکو لا انا ال احدی زکه برتبه د امامت ورکو نه ظالم نه ورکو یا تا چی ګوردن بیت الله زایل خلقو مصابن د سوپ نه دی صاحب یسوور راګر ددل صبح تم صبح ته کوئی بدنت راګر دی چه خلق بدې ځای او دا امام او ویل مونږهونی وای زای د ابراهیم د مو وخایته ز طلب نه غدا یو اوس غلط کړی او حکم کړم ابراهیم اسماعیل ته چې پاک کای زم ما کور زم ما کور وقف ساتي یود اګامو د دیننا د لا کور پاکول وای تعالی باندې پاک کرے تاسو کې ټو پلیس ته دې کېشته کار از نهشته ار څه ټوشته ده پره تو تاسوونکو کې آکف دیکو چېږي ارکو کوم کو سجدوں کو مطلب ډایرک بیت الله بنيت توحید فتح ره بیت الله توحید پر جو شعرې نتازه ده پاتې نتازه په شعر <قم> کو کوم زای <زائز> چې کلمات شيک ده کفر وینال ته موت نه کیږي فقاول دا جمعہ دی جوړ کړي دا به لیکلي د پاسه یاو صلوات غم دستګیر ا دې موږ سکي کلمه دې کلی يا محمد کلمه دې کلی يا عمر طاهرا بيتي دمانه وان ان المساجد لله ولا کے مال الله احد یما که نفس نگار فی ذکر المستطاب فرزق محمد کتاب به اداغه شاله کلی محمد ابن سماع داغه شاگرد یو کالته مې شروعوله داغه کتاب پاگئی که کلی دی که زیدی جماعت نسنگار بانی با دی جماعت تیسی نگی کمو تولیو لگو لی نو زامن دی و جماعت که غلی کلی نیشی امان بانی کوئی مکردی متونی کمزی کلی ار جماعت کلی که دن نشی نو تب آوائی که بس در مسالی تر آو دالی کل دی او نو دی دي کو جماعت کی رکل ما امام کدا کھا شای نبا اشتیار زوڑ دی ای نبا امائی دا وساپي د طاهر ابیہ دا وی په یا غوښتل د غمدستګی طاهر ابیہ کې دا مانو جماع کړه د دې بخاری تاریخ کې به ذکر کړی دی له ان ارای المسجد نار ان تحرقوا حب الیا من ان ارای فی البدا ولا رب جماع کې پچره و روله گی داره باندې زوره ګراند لگی داره باندې ډیر ګراند لگی په جمعہ کې به د راتلوري ورځو څخه نه شي لږه کې دعا پاره سنت پجم کې به د راتلوري دک جاری کئ صلاح د څنګه وای مول پسره ته کوي کومه راته جمعہ کې نه حاضرې دا ظهرا به کې داما نه وا په اس کال دین باب شروع شو دین باب کې د دې بیان ده د بتولاب د نیت له اذ اسماعیل ابراہیم د دې تاکید او تسکیر یا تا کې لی ابراہیم الله وګور دې د اکل رامن اخراق وکې وکریوالو ته دې وونه اا څو چی مناری دینه پالا باخر او ثمکه که څه ډېرې اسوچ وګورئ کین فائدہ باور کوم لږ آ راوې الله لږه د به راکم دو ځغا ته راکښېږم دو او اسبځای به دو دا بیتم فائدہ بول کوم حيات کا کہ پوتہ کو ابراہیم داؤد بیت اللہ دنیا بیت اللہ حری بیت اللہ اسماعیل اوئے بدوارو اللہ منظور کی مندا عمل یقینن تو اور جن کے دھرشی اپوئے پارشی سمیمانہ مجید قبل ان کے سمے اللہ لمن حمدا داذ انبیاء الفاظ نمشالاں کہ خدا ہے تو اوری تمامنی ته قبلې یو سره قبلې شي خو په ونی نو سره یو سره پوي ته قبلې نه دا دواړه ذکر راغلی د مریم د مور په قول کې انسانو لري شمئات سره د عمران کذ قالت عمران قدني نظرت لك ماثي بتي محررا وتقبل مني انك انت سميع عليم ادا شاهيدات سره ان یو قاب ته خطاب اس سمی فیذن وذن امره فاضلان خاص ته قبله امه اپون دی تجواب الاولی اولی ان کا سمی معنی دی سیوکا حاصل یوکا تا نه تا داس هزار کی اوری بندا واوری لیکن اگر پلاس قبول نه داس هزار کی قبل بندہ دا اندر کی کې شفا شفاہ نستے انکا انتا سمیع العلیم ردن علی المشیقین اللہ اگر دیمون تابدارت دن اولادت مونگا تولے تابدارت اللہ اوکے منتا افعال دا حج منع سکنا منسنج دا قربانے تیجئے مراد کنا اوکے اسی تک خوش آلے گئے امیرا بانیوں کی منباندے یقینا انتا قبل ان کے طوبہ تو کے مہربان تواب تو قدم قبول کر دے میرے ایسا ختم شو بیت اللہ بنیاد تے توحید فلمتی کیا دے جوتا شرک کوئی بے ایمان دے مسئلہ اللہ اولی کے کے پیغمبر دینہ جلدی پدے سایاتنا او کہی دے تے قران او حکمت مانی سنت پر طریقہ اپا کی دے رہا یقینانت غالب حکمت والا ائی ابراہیم د پیغمبر دعا کړې را چې غايه دې راو لګي چې قران او سنت ورته اوخی نو تاسو هغه ته روزنه دی من مناله ان اوڑی چې طریقې دې ابراہیم نه مگرا سوچ چې به او کوکي فرزان له به او کوڅو کې چې او دا که پر کړو د نړۍ کې د پادر بیان او دې پاکنک دې نه قانونا یا تا چوي د تعالی گردن کې د ابراهیم ری کې دې مې گردن مخلوقات تا او سیادت دې په دې دین سره ابراهیم بچو تا یاقوب دا دې مې څا ا توحید دینول انبیای کول له هم توحید د ټول انبیای دین دې نو ایمان ولې نه منې توحید مرکز نو تاسو په کې او دا نبی مباشر دا ابراہیم ادعا د ابراہیم و انا دا و توبی ابراہیم حجیث کرا دین نتاز وزرے پیغمبر کھلاب کوئی درین دا توحید یو الله منل رحمدت طول دا د طول ام بیاو جن دے نتاز و اللہ نور رحمدت کوئی وصیت کردے ہو پا دید انترہ ابراہیم بچوتا آیا فو علیہ السلام قالو حضرت اے بچو یا ویلو یا فو اے یعقوب ذکر کو اس میں عالم دپارتا اپوسہ غستالی کا یعقوب بس دلتے اسرائیل ذکر نہ کا یعقوب ذکر کو دپارز تصرے اسرائیل لقب اپ اولجہ مراد ایشو ہو یعقوب تیرے علم میں ہے تو حکمت اندا جو توحید پر باپ کی دی یعقوب تفصیل سے بڑا بڑا یعقوب سرا ماویں کے قران کے جو ذریعہ آیا بلب یعقوب ذکر کیدا ہے بہن مسیره نو ته یا کوپسو بارد بنیساید در رد چې اشنه بری اسرائیل ديږي د خپل څوک وخلې اے بچو کولی کېدل الله تعالی دین نمومره یې پیسہلات مگر چې مسلمانان اسلام له دغه بنداوس کې نه مطلب د آیات دا لري همیشه توحید بیانو بیانو کته لمر غاه نه توحید کې برای شي معنی دا همومره یې تاسو مگر یې په حالت اسلام د اسلام په حالت کې نو اے بچو امي شري ويتا څو حاضر چره لو يا تو كلامات تم ارغ مرخنو حاضر كلامات تم وي ویلو بچو تا ویلو بچو تا دا چا باندې کوئی پر زمانه چا ته بفریاده چې څوک به را مدد کوي دا چا نه دنيا کوئی زمانه پات نو دې بندګي په کوو الاکا حق تا چې کوم روانی روان ديو حاجت روا د مشران انست ابراہیم او اسماعیل سره مدد غاړي کیاو هغه تاج په اعتماد کړی هغه عمرابلو امونو الله تعالی دردن کې خودونکی د دې دې ځي او کله کارو باندې تقریبا تلویق کاله خبري دتم سکتے په هغه ما تېر کو د واتم اجازه تل می جمعه ته د جمعه مقامت د بادشاہ څخه ورګ ما سوتن نفس ما تېر کو داوزی چاگوکتیم اغیی مشران ناز کنید علکانو موشو، مشرانو موشو داگا باچا مخالفو لیکو کوتا راو خوطا توپا که ڈک که شپیلہ امام اختشرا ویمولا کالکوس در آگئی کنون داوزیو غاوستا گولای در آگئی ماوخان در اما گولای زمان در مل جا تخباری اقلاع شکرنن می بلا مسالا گوکا دای سره چې هغه دې ابتدا ما زورو دې ګڼې تدریبه وکړ ټوپه ساته دا ځې چې هغه په ما اېنه کې دې هغه په اور او شې ما هغه ستا فرای کوم نه پوي دا کډې د یسوعو پرایمانی هغه څه کوم پرایمانی د هغه په ځای کې لري نه دی ی که نن ته مانی پرماسک ټوپک نه ته نه جنو دا غو ما ته یې ګیا غویا چې مونږ تر څو دې ته سولي ته سړي ما یو قابل ته مونږ लढو د تقریر کو ده نه پنځو سپټک تک را منډي وای چې ګورځون پر اے مومن نے پترا ہے یہ کہ پیدار تا دند شو یہ دک پر تفیر کو ابرو تو کہیں نہیں ابرا اور نہیں یہ بساری کی نہ اس من گ دند تو سی ہے کو یو یو تن بتو کہ تا کی کہیں تو تفیر یہ مجھے تری چاہیے کوئی کار گزار ہے یو کو ستا واس کے پھپنے دے خام خرے بس واس کے پھپنے نہیں ہیں ویں دچرا خلق سنگ مایدا شیطان کرن دی زادا شکی دی خدای باندې یو سړی ته ما دی غم یا رکی خدای ستنه او دا مخې ته چې مرگ به نه چنه ده ما کان علی نفس انتم تا الا باذن الله کتابم مجل اعلی ایسو بنې تنبری به هرې جه سره نه مرگ نیته دار نه اسماعیل صاحب مدد غاری کیو امون الله ته غردندو دا ټوله چتیارشه دی ټولی را وا اگر د کلام علی د پلا نیکه پامل حضرات کی قازورہ زموږه سره پوږه لا او تاسو حضرات دی مجدد خو جهانگیر کی پکره او شیخ احمد ابن عبد العاط سرہی جی هغه جانگیر چا پکړه هټول ہندوستاني ورولې ا په داسې نظرونو تاسو کله رمځې ديږي تاسو راځو دان تاسو راځي تلکماتون دا راټولېو تیر شو دایل اجر د قرامل له تاسو نه اجر د قرامل ورکې او جوړه اته پهونو کې شي د پلانیک د عملنا د پلان د خوبونټي پټه اوای دی یوجه اوجا اوینه سوال شيی نه نا دا دین د طریقې د ابراهیم کہانی په انیف هغه ته چې باطل رد کئ او د حق بیان کئ که چیرې باطل نه رد کئ نو حنیفی شې او ته مسلمان نه شې انیف یو چته مرتبه انیف کې سرت یو شی او بوندل دبل شي دا حینن فل ترাজি قران کې یوجه ترق د عرب او اشعارم په دې خو واږي وا درکنه اجازه من الليل بعدما اقام الصلاه العابد المتنفي من ارسایه د قادری فوق منداه जागा متنف په لبه سره په خولي وا الله ته ولاړو هني دې ته وای ابراہیم حنیفو رضی کړي د خپل خاندان نشه کړو کفر ا توحید باندې انود میشکینونه دا سند لا حال لږه واي ایمان اور دې پال اه چمتراولې غل شو اه چلار غل شو ایبراهیم آیا خوپ تاولا د تا اوا تا اه جوړ کړ شو نه بیا نو ته درا دل کوپ مه چا کې کبا د منو نو نو نه بعدونه کولې بعد مون ټولم بیا ای ساګ تین من نه کيه يهودو په دې بي راته خلاف کو که چې لمناره کومې صلاح کیماړ تاسو لاري مونږه لا اقوا وخت هدیه ته خلاف کپري او تل دا نذرہ دشمني زپای وسته شقاق شق جا کوي نکافي وشی ستاسو طرف نه دایره الله فصयकفي منك لهون الله ته جګړه نکو کدی خلاف کو نو خړای ولته وایي وای فی دعا سقا پی او تخیر غوارا اور فی تو می اندیش دکھو غائے رقی پا آواز اس جان کم نکونا در اس کے بیدارا اس پی غا پی او فقیر باچا خیر غواری فسایف فی غملا فسایف غملا ہو منتا کافی بشی دیتا کھڑائے سزا بھور کی طرفتا اللہ او ریدن کے دارشی اپو دے پارشی رنگ شئی سب بھی گو سبت اللہ رنگ چایی پا دین دو خدای پا توحید سنت رنگ چایی پا توحید سنت اصول در خیستہ در نانا رنگ ورکوڑوکے خیستہ رنگ رنگ دا توحید سنت چه رنگ نو پا سنت رنگ بل پزان باندهولی رنگ چا اوائی منگا اللہ اللہ عبادت که انکی او اوائی جگر کوئی منسرا پبنن دا اللہ کے جگراز کو یو دادا چه منگو یو اللہ اللہ مدد که رقیبوں نے رپٹ لکوائی ہے جا جا کے تعلیمیں کہ عط بریاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں فمائے رپورٹ کر دی چاہی دی خدا یادی جگڑا مک پر دے کر رہے جگڑا خود دے کر رہے دی اللہ خود ونہنو لہو مخلصون لنا مالکون ج د عمللا کې اتاس سلا مستاسو اوو الله دا مخسونه جګ مخسون ک تا الله را, را, را, را. را مد کو ی پرڅک اومون یو الله را م ممونږ یو الله را م چ من د یو الله سره تع پرشته ده ف الذي بنی و بين کاامون و بيننی و بین کاشی جی زمان اصطار اشتار لا آبادی خلیت اللذی بینی و بینک عامرون کاشی جی تر تعلق زمان آبادی و بینی و العالمین قرابو او د مخلوق <متحدث> مشتر زمان خقرانش نشلو شان خلیت اللذی تحلوب کاشی جی تو خوشا لئے ام مخلوقات تی طول ما تطریخی و نحن لو مخلصون وایتاسو ایبراهیم اسماعیل ساق یعقوب اولاد یهودیانو نه نه و هغه په قاتیش یهودییت نه یا نصاری استاګ پدینو تاسو کو پویان نه ومن اضلمو داترازادی سول دړ زالم یعنی قاتیمین ګورېږي یو قاتمن کتاب پټی یو قاتمن کتاب پټی قاتمنه قلم په په ټاون کې پوچے حق پڑکی نداری روی زالے لے مولا اگا غلای چے کرے واقع پڑ کری دی پیسے پڑ کری دی داگئی نا پدے طولو که لوی غلا گر لوی بایمان اگا مولا لے چے حق دے پڑ کرے مانای دارا وہ اصطابتو خوری روی زالے میں لے لوی غلا گرے لے لوی پٹاون کے ومن ازلمه ممن کتمه چپټیکو بیان چې د څنګه د الله نه شاعتن غوی بیان د قران چې قران او حدیث پوري راکړټه انه د الله به خبره راکړي چې کوی دا ټول یو چې تیر شو د دې د پر عمل اته سره وایي د پر عمل اته په ونه کریږي دا, دا, دا کول دی د بل د عمل تپوس نه شګوري د خپل عمل تپوس اگر وښوبه د دې مکمل جواب مین مین سک دیو لو خباثت همو مینال بتایا قزوق شوه دشمنان دیی پېږی دینا او امور المسلحه التثبت اقینو سلام او د ابراهیم علی السلام بیان د اسوات امور الثلاثه توحید اثر او ابراهیم مرکز جوړ کړو نو تاسو د کله کې مرکز روان کوو خانه کابا کې مشړ کوو دا نبی مبشر دعید ابراهیم وا استادني کټه کوم شه د الله نه وخته توحید د ټولو د بیا لري مسلمان دینو اټول پدې وسیې تونه کړی دي متاصده کله کونو د ام بیاو نه پاتې شوی واخد راو نه شیطان بسم الله الرحمن الرحیم سیقول السخراء من الناس ما والله ما قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم جواب دو پنپیر طالب نراکھئی دبار کیلی والا بڑاکئی من پاو کم کو ماں شورو او سرمزان دے سار چاہی نیشتے کہ دبار کسائم وقتی را رسی دے شی نزب وقتی شورو اکڑا دبار خلق دے ما تووی سلول مضمونوں احم یو توحید بین اس بات رسالت حضرین جہاد صلوم انفاقی شبیر اللہ تعالی دویین سروت سرور هيسه اول هيسه کې سر اټونو اوله څو قسمه اولو رکو کې بیان درو فرقو صفات او دغی ریحکان دمي کې داوره توحید په لغوی او ودوه په اړه 15 د عqli مات تفویض او اشارات او د ابو شویوا بیا ورسره ذکر دی نه عام ارباو او دلیل دقیق منل خ... عام نه باد کتاب خاصو اول تمهید ائے کہ یہود در ناکار دریسو تلو تاریخ کتابین حضرت کے عمل ابش پر خطابو خطاب اول کے ذکر در اتنے متول درک پاتیں ادم خطاب کی در پرتے مشرانو سرور مذداو درم خطاب کے انکار موجودو مرن عوامر وائر لین بن سرورم خطاب کے انکار مر انبیائے سابقین او پنزل کے انکار من حاضر نبی حجم خطاب و ناسو چه ختم شد نو دویم مضمون شوروکو او اغشباتی نمشیقیم شوروکو زیهودو یو شوپا داو چه, چه تا حق پرست ذکر دی چه تا صغی جبریل را دی او جبریل پشر را دی جواب اللہ علی جلده اداغی پیندنوکتی دویم تراز داو چه تا ذکر پیغمبانی چه جادوگر تعریف که سلیمان داود جادوگر اداغی جواب دا جادو شیطان نسته ا سلیمان او داوود عليهم السلام دا غیرت کو د میتراز شهر الله تعالی کې اداګی ما او حضرت ملکه سرورم الفاجمن قولا د نه کارو جواب لرز مشتبه موي لا ته قلو رائے نه دین پنځم تسن ننیو مسله کې سماع دا منسوب ده جواب زړه الله رحم تعالی بل الله سوای غمانه چويمو کول نه کوم شپغم د الله نه ایبانشته اداغي جواب نه قالو تخذ الله ولذل وم فتعت برس پیغمبري نو الله مي تولي نه وايي چې يا محمد رسول الله لو لا يكلم الله په کې ذکر د ابراهيم عليه السلام د اسباد الامور الثلاثه بیت الله توحید له جوشه او تاسو کې شریک دا نبی داوت ابراهیم دي داغه دوه او څوک توحید د انبیا او دین له متاف توحید نه انکار او تو ډیر نه نبی رسول الله چې کله تشریف مجنه تا نو حضرت حکم شو بیت المقدس تمشک بیت المدرس د مدینه منوره نه د کوتبه د کملې په ګوټه داسري او مدینه ته نه اله مکه ته نه اله تا بار سولس مېشتې اسلام بیت المقدس سمه کړه او موږ یې کو بار سولس مېشتې بعد دا حکم نازل شو چې مخه نه کعبه نبی اسلام دا حکم نه انده دې راځي راځي کیناس پځای ټکم دی راځي اسلام صلوات نو یہو جو بانب پیرا شو او گو رکنا پلا پل دین کے پریشان دے مشتبے دے کلا مقبت المقدس تکیے کلا مقبت اللہ تکیے نو چے او سر پریشانی مشتبی نو صحیح دا دے یہو جو اعتراض ہو چے ایک پلا مشتبے پریشان دے نو دین بسن صحیح شی دے دا اینا دے احتم شو جواب مینس کې کلام کې روندې ګرانواله لري لکه مفصلین چې کوم معنا عام کوي موږ غرندو زه پاره تحقیق کوم هغه دا او مینس کې د دینو تیری د دې اڑورو بیت الله تعالی د دې حکمتونه الله بیانې لا تم شووا ځکه چې پدې يهوډو تا ته بندا وایې چې خپل خپل دین کې صحیح فرض دعا کوله مننه په خدا بندا یې تا کنازه مننه په کو حاصل له جواب دا دی چې بایز زړه لازم حکم تابع داري من قال پرونه کپلایې دې تر سمکه نه راته دې دا جواب دې د دا دا دا مخکول <سؤال> و حکمت سو نو دا میرس که دا دا نکتا بیانه چه ما پیغمبر تاوی مصر آوارو دا دا دا دا حکمت سره زمانو مون چه سوک پیغمبر پسر تابیدیو کنیدی زکر زدیو اینعجی چی ناغر میتا بی نو ما پیغمبر تا مصر دا دا شوارو چه اللہو ایدر روم این افضا تا کو علم گونت کے نعلمہ پر معنی دا نصارا څارګندون چې څول پیغمبر اتباع کوي او كنته تاو ته خيم اوسه موږ وایي د عزت امت پیغمبر منم نو چې پیغمبر اقرار کوي ز منم نو چې کله غم پرای شي یا عادي پرای شي نوอัลته به پته لږي چې پیغمبر منیو کولایږي که په او په نه ادي باندې ځو الله دا حکم نازل کړي لوځه حکم صاف هغه پر ایواز نه ده بلکې هر مملکه کې اللهوي जबाबه قائم دي سنت دي په پيوچري او اچارانون چې له پاره کې تابعو سنت دیو کول لري تابع پیغمبر دیو کول لري حقنه اس دي منی لکه عام مغرقاتم دي راځي هر هغه ځ데 متلې سنت دي از ده الله حکم مننه لیکن کلا چه غم خادی پیرایشی نوی غولا لعلمس پاکو بیا غولا اس پوچیجی بیا غم اتبید سنت متبید سنت باکی نیشی پکار دیل داؤ چه پوکد دا غم درد مصیبت کے د پیغمبر صلی الله علیہ وسلم نطریقی تابده لیک ریوا دا آیتونو دا مطلب دا, دا دے چه اللہ امتحان دا ولی عطاس و سرگندی چونکو نداسا رئے دو سنت تابع دیو کنا بیا دو سنت تابع بیا ہوئی زمان غولی اس پر کی گی بیا صفحہ جمع دو صفیح دے مانا دادا چکم خلق دو سنت تابع نی نو اغبیو کفتی صفحہ بیوکفتی آتا ہوئی اختلال توئی زمان دو فقاو پا دے اتفاق دے چه مجنور و بیوکوف پسی موز نکی گی نو کم سرے چه اخلاف دو سنتوی نوغا بیوکوف دے نوغا پسی موز نکی گی اما نباز خوش تاپوس کئی چه بیلیسی پسی موز جایز دے او کنا نوزو ہم دو کو قرآن کے پا دیم اسی پارا کرا دی چه بیوکوف موز نا جایز دے تاکرون فقاو او قرآن غیری سونه تعالې د سنتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهغه سفیره معنی ده او په قران دی یقین نشي مېمر کیدل په ګټه اورته واخله ولی ولاته سونه کی مې ننګه ترجمه کوم زړه کې به په وقوف ته خلکو نه سې شیوال صحابه لاره دې پیاوړی نه بیت المقدس او ها جواب اللهم اختیار دارونو دے پو طرف در مشرق و مغرب اللهم اگلے مشرق و مغرب یعنی ارون مو کود اقضائی در خکم تابیم چوئی مشرق تا مرسن مشرق تا کوئی مغرب جواب در در جواب کے نکتا او توفیق و کئی آجا تا چرزائی شده اللہ پو طرف دلال او لیے نکتا او جا دا چا مو کواری پی توفیق و مانه دا چې یعدی توفیق کول کی د اتباع سنت دا د خلق او د عادت نه خلاف کاری سنته لیکن خدای چی چاله مده توفیق کول کی او بل غلاله کله کې د خلق خلاف خلاګیر معنی کې همړ انسانون دواځ جنرالین پاس کول دایره د سقاط چې خدای له خدای چی چاله توفیق کول کی دیواله شابل نه کوي ګری مکه د ولا نو شي توفيق الله تعالی ورکي نو اغاز سنت دابې او توفيق دی الله تعالی ورکي چې د نماز مستقيم هم یې موږ ورته تر پنځته غوړ یا دې مې شاو توفيق او کوي اډار چې دایشي توفيق ورکوري په طاعت دلال دیږي لا د نه اتبع سنت ته که غلام نه نو نه خلاف اعتماد سنت قران ته اسلام وره مطلب دا لري چې د سنت نه خلاف شي نه غو پخې الهارشا ذاتا سبیل المستقیم وغی صبر و درالته والغوایته والغوا دا لري غلار دا سنت چیر نه لري دا په دې نه لري چې روان شو نه حق او رسول زاکہ سبیل المستقیم و غیره دا نه دا دا هغه غیر دینه هغه لاړې د صلوات کی خلقونه غلاره په خوري ځان په ته کیهون شي په توایو یا شریعه نه غلا سنت دی نه غلا سنت دی خلق او سنت په خزن او خپل ته په روان شو دا دین دې خلکو ده تا پوځ او تلونکي زوای ډېر زوړ د تعبیر چې منځل فراشي نه د سنت څخه نه بیا بل څه یې کړ من کان نه الګو فن نجات فمالهو غیر اتباع المصطفى فيما اتى کړجا فارې نه بګه د سنتو د تیوال نشته زاټا سبیر المستقیم وغری صبر الغواۃ وضلالته والردا وجعس عل بكم وقيف فانه باب نيجر ذو البصيره للما كم کېست تک اوس کې دا وسن کومه دا وسن کیږي دا سوف کیږي دا ټول پیدا فد با کتاب الله او سنن التي صحه قواعد تبات اولو دا لو قران دا و تارونه او منمنهای جو هم طاف دین او قران او سنت مشهور نه وی شرف الدین ده وی دره جن کتابونه وی نارو خپل کتاب کې نذیر ذکر کوي داسې چی چلاي کې داسې چې داسې ساغه شه او پیغمبر چې خپل وی کا قران وای تعقل من مجيء ولو کا فون اللہ دل وکذالک اذلی وجنا اولم تا اللہ نے عدل وستن عادل کی شے خون کی خلقتا شادہ جمع شے خون کے اور یہ پیغمبر تاس بن کے خون کے یا تاس کو خلق بغواہی قیامت کی اپ پیغمبر بھی جو اپ پیغمبر بگوائی پا صحاباو بانده عمر ایمان راڑا او ابو جال عزبرا نڑا او ابوبکر گر بگوائی تابین پتاو تابینو و حلم مجرن مطلب داره چه قیمت کے باخلائه تا ایمان پاسهی لوئی سڑه بری پاسهی کتابیان نسنت ہوگو نتو با قیمت کی ایمانه تا خبر مونه لکھی لیکن حاکم وائی ګواشه نو مودوی او شهشه نو حاكم تاسو یې اول ویل چې ته عادل یې کنا قسم وروړی کی چې کلمہ وای چې ته به یې نو بیا حاكم د ګواپو خبره فیصله کړي دی عمر ته شهید وې یان ته بیان وکړو سنتو چې سبح الله تعالی درجه بیان دردین جوا جو دی شہید جو دی او پڑے ایتونکے کوم خطاب دے پڑے اتفاق لومت د مفسرین دا محدیسین جو مقاتبین صحابو دیو اینا خطیب بغداری الكفائی کے انور محدیسین بابون تردی باب و تعدیب الصحابت من کتاب اللہ عزو ایل جو عدالت اګوي د قران سره ثابت راځي چې حساب او لقاء دا مرتبه اور کړي وا راته صحابه دي نه د ادلان دي ادا میزان نه نه تور نه لې موږ یې هم منل غوا진 ټول معنا ټول منل دي مطلب دا له چې اول دای مجروح دي صحابه نو قرآن کو عثمان جور کرده نو قرآن کے بعد ده تحریف کرده داشته او دائنیشته دیو جنا علماء لیکن که بدترین پا مرتدینو که راح زیان دی دا دینا ناکار ربنیشته دکر دی اسلام ہوئی قرآن ورکا وستان ہوئی عادل ہوئی او دائن ہوئی, ہوئی میزان دائن ندی صحابوی میزان ندی او شہید په دے گواہ حجیث کے حدید نوح علیہ السلام با لاکھ را پیش کی ورطا بوئی کہ اولی تا کون کا بیان کرو نوح حضرت نوح علیہ السلام بوئی کہ آو کون کا بوئی در حضرت نوح علیہ السلام چی تاو سا بیان کرو قانو ما جانا من نذیر نو طول بوئی من تنورہ غریصوں کے لئے ان کے نوح دخلن لبیردہ کرے نوح نیم سا وکال آگر تردیب کرے دے کون بوئی الله را جنود اوې غوهان راولہ نونو عليه السلام په دغاش کې یا الله دومت امت محمديه علما زمان غوهان دي ا دې ځای کې د امت له خلک با الله غوهان پورتي کیه با صاحب ابوبکرہ با عمرہ با امام ابن فاه مالک له خلکو و تبووي چې تاسو دا شادت کوي کی نو تفسیر کړي بیان کړي راځو ته د تبووي کې پتاڅ غوهان کیږي فونگنو بوئی چی اللہ تا سنگو آردی چی کم زمانہ کی منگو نو دیونہ سرنا نو دیچرکو چی پونگو آئی تی دیپاو زمانہ کی موجود نو نو اللہ وزیو مت نیکارنا تا پونسکی چی رشتیا دا تازخو موجود نوئی تا سنگو آئی کو چی نو بیان کردی نو دیو مت خلق بوئی اللہ تا منتے کتاب را لے گرے ہو اور پاک کتاب بیان کردی جنود علیہ السلام نمنین صاحب کار आवाज کړو نمونځه ته شہادت کوم چتاویو لکه د شہادت اسان په څه کې کې کې شہادت بشهادت شهادت بیلین شہادت بالخبار فقات وسین کړي نو کون ضرورت وای نو سو وای نو دا ویل شي چې خوای زایک د نړی له لګې واستای چې درودینو شهادہ رنداس منا دا دا سو با په خلکو ګوان اوستاث او دبیان مطابق با اللہ فیصلے گئی نو چکرائے دور ادا قیدہ دا کہ مدعی کالا جوا پیش او دا اگر نا جنگ کفوزگی چیزا جوا دی رشتی نی دے نو غصو او اسے بیرلوی رشتی نی دے تعدیل دا شاید مدعی فکولا کئی نو بے اللہ مقدمہ پیش کئی دا او دیو مدخل کو شهید شہید ہوئے یلی او چیزا کون دهی گواه پیشکی نو آجلی گری دانه چی درو جلی شایتاسو بیانون گوان پخلکو اشی پیغمبر با پتاسو گوان وما جایل نا دے موجا وولی پرائید مقر پیغمبر بیت اللہ تاوارو انو گردو رمون قبل آغا چیویت پاگبان دے مگردیت پاگا چی زاہر کنگ را چال تاریخ الی پیغمبر دا جانا چه تاریخ الی پیغمبر داؤ جانا چه پشا اکیبیت کندید مخ یک بیت المقدس باندې من کې خړې نومون غوذر جوړې او زائران نارم زائران خلق ته کوي چې پیغمبر پس څه کو روان دي دا هغه ځانه چې پیغمبر پس نه دي کانت اگر چې دي تابعداري پیغمبر ګرانه د پیغمبر تابعداري دې ګرانه مگر نه ګرانه پا څه نو چله تو پر کی هذ الله خدا دې جانه توفيق ورک نو پاګي ګران نه دا واقعي د پیغمبر تابع دي ګران نه پنجاب کې موږ مشهور ټول سن 62 کې د جمعہ جوړو عشا ته تري دوه سنار جن یې په باسه موږ وګو ما ان کال ته زو د جمعہ کې نه دوسر ویجات ته هیڅ کې سر دوته درې پای کې مړې دي نو ټول ژوندې دي ما ته ته تولې ما سنت دیرغان کار ده په تلو کې سنت چلو ډیرغان کار ده چا اسمايلي در بدر کړو قتل کړو په خاطر او ما او نه کړو دیو یو به کیناسې دي خدما مرګ ورو قائته شینت الله شاه ما ته دی برنګ به مالي ما چې جرنه وای او ګره تاسو نه چې ورته بار تا اوسم یودي دا درن کله د ځات دی ما ته کوم سره چې زموږ نازین فیامی فی ماز تاسو سره سر موږ په بیا نه سره یو دی بیا نه چې مشو زموږ موهيدي مې مونږه دی خلکو ما زور سره کېږم د جبران دامن سره امام دیوی چی سنت مسله ډیر ګران را موږ او زمای په یو ټو په دې خبرو موږ قسم اخو یوه ځار قسم کوم چې زبا اعتمد او سنت ته بدعت بنو دیندار چې کمزای کې بدعت وي نو مېزه کې بنه کین دیندار په کمر کې دې لاس وکړ نو دا نه و وایي قرآن موږ کې کېو در په پنجاب د ټول ملیاں باوجود د ژر داسه په ګمړي نور دا ټول دې په قسم وښه لاج کې وړه قسم یې خو زمان نن بر کلاوي مې رځ قسم نشم کړې آی کوم آی کوم قسم نشم کړې په پنجابۍ په منځ کې قسم وکړ مې تاکو ګر زه او قسم نه کړم شاه شه بنه الله میرو نایب اوت کې په دې ډول په اړه د دغه په لکی په دې ښه څوک زلال عمل کې ورستون او نه فتوکر چې دغه زو تاسو ته ښمسته مرونه انده دعا به جنو رښتې ما دا غه رضولیکو زموږ اجلاس دې نه شته پاسه قسم کړل مای دا فتر دا مرانا سر دا گنام بایکار دا گئی موتامیل سے دوئی چی موک نشک ہو دی مای اولی زمون چاندے پی بندی خدا تکیل کی مای گجراکی کون آقاناستو مای موتامیل سے بی زمون تکیل جرسے بندی اچاندے بندی دا مرانا سر مردان تاو چی قسم کروی رای بلتو خارو حکن مای دیتولو تاوی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 دا غوېما سره یې موږ خو زړه وینځره دا ځای موندل شو دا غوې جمیته له دین پروچان کله په دوتګر کې غزره ته پاتو کی کله په ندی سره ته پاتو کی دغه جمیته له دین پروچ دا غی جمعیت ایشا توې پنجاب مزایین نو خبره دې ان کې غو باید وکړه ځې واجقادي پا پنجاب کے ایواز پاتشم پا سرحد کے زمان مرگیری کی اغطولو خلافوں کو جمعنیگا دی مسئلو کی طرف رہنیگا یا اولا ماں کھوئے زمان مرگیری ماں جرگتر ویرہ منو دانی کھو میں نلے اتون دانی کھوڑے اور دردینو ماں خد دبیداتو درہا ماں اور تیمہیں اس میں اغصر رہنو روخ جا روخ کھے گا مناغ گوڑا تو خایک بهنه بایکا ټوکي او تمرشي لدار کې ورته نومه خپل غومه نه رنه تا سره بایکا کې ما تسمو کړی او جما ختمه کي ګول وتاس لګرځي مالکه نه راجي ما جما ختمه کي ګول وتاس لګرځي جماي صاحب پتافو وپره ما سره کړی او جماي د جسم ایستا کي ګول وتاس لګرځي غنچ نه نه ما سکولي یو بلته یو کتل وې دام باکوږي کې مفاهې مې اوسه ما ویلي ده په دې باندې کې شور شور تر څنګه تر کوی لشکره شورو مليان خلاف عام مؤهیدین چې له پنجاب زنګ تاوي اگر خلافو چې لشکره کېره ده نو له وګړو ته او پسته کېږي جناب یې نه پس دعا به دارل خد به دغه دې دې ساری مړي کې پنيابېنو پدې دې دا به دا چې با ونقاليفيکیشن مشه وروسته او ساری وې دینو لاند ما دا چاوي کانفرنس ته پېنډای چې زنه ما غایې کو قسم خورلې او بداد کړي مقریم ټول مؤمن دا ولې لا قضای تفسیر خلاف د سنت کوي ارزه لارم وګرته بوله روانه دي دغه جنګ ولن لازمي یو صاحب روان شي چې جنہ د حافظي معنی کولې سنت مسله دې راغره نه لږ پښیر کې خدای مولا تعاون نشته شرک تعاون نه پېړده د تکبیر اله لا غنی مددگار کاه سازي غړي او سنتي کې خدونه اشاره کوي شو بنشي ساز بنشي چلتی بنشي دیم بنشي ماقام بنشي مذاغه او قرآن دے مسئلے ان کانت انکانت لکبیرہ تا حضر کتابِ داری تے پیغمبر گرانا دا اللہ مگرنہ دا گرانا پہارا صلقو چی اللہ پر کی وما الله اللہ د ود شبے خدا ایرا دا پخوانی ماں بیداد کری دی دا غی جواب پخوانی دے دکھتی دی نلی اللہ چی برباد کی اصلاح سوما دونا او پخوانی ناپوئے دکھتی دی پخوانی دا تا بیداد کری دي ثابت ہوئی چه تاس و بیتر مقدس سمخ کره لئے نو افید گناہ نده ایمان مان عمد اونو دی اللہ برباد کی ساس و عمد نو کولی نو برباد دی اللہ پخل کوئی و آوامی ربان نو که دکر که مسئلہ دکر که پیغمبر پسطل دانه چی بیتر مقدس مقوارو حرا مسئلہ پیغمبر پسطل حدا دیر گران دی دموستا پاسمان که نوارو کله تا چ پسند وکړي دلارا نوارو مطلب تر ازمځي آرام دې ځای کې یو ماناده مفصلينه دا اول ارماناکم نورو تر بیا ارماناکم مفصلين وای چې نبي رسول اسلام ته یې کله حکم شو چې بیت المقدس ته مخکړه نو نبي رسول بیت المقدس ته موقو او اسمان تے کتل چې خوی وکړ حکم کوي جززه پلاں کی تر خانقابه ته مقصد د معنا دا دا وینن اڑول سمستا اسمان کې یا اسمان خوای ځان ته نسبت کیږي دوی د اولونا ان ذا علیم باغلو مکان کتاب علم چې اسمان ته ګوري چې کله بوہیراجی جزبه صلہ ته مقصد د معنا دا دا وینن من دا اڑول سمستا پر د اسمان نو اروم تاغه کبل تا پسند کې مراد د قبول نه په بیت الله لري ستاسو فائسته کې فائزه به بیت الله ته کلمه وکوم نو موږ هکووم راولې جو اتو واه ولی آ چې لیکه پسند کې واړو نو خپل پرماتمه آرام نو ستاسو هم بار فائزه دا کې بیت الله ته به کلمه وکړو نو پلاه یا راولې چې دا تا دا پسندم زوام دا معنا سین دا غلطه لغظ دا معنا نکي یو کو تعلق په استراپ کې راځي لغظ تعلق په استراپ کې سورته اجازه وشو ته مایا ته ار ته دا یي صورتینول کې تعلق نو پر راځي تعلق پریشانی انه تا کړ وړه نو تلوې تا کړو ینم پریشانی دمستا فلسما یمز برا یعنی تا پریشانی دین تر راها سی غدا رضیتا حانده تر را مزاری سی غدا تا تدا که قبله اس پا خانده فتبه اینده پسنده نو ارون تر را آقب لیتا تر راها تی پسنده اینده جانا چه اس پسنده نو یو داای کی خود ته خپلوب معنا خوشالي کې دا هیڅ کې وته بل داای کی د موجوده معنا پو ماضی کې بغیر د درین نه نو اصل معنا دا لا چې کلام تاسو ته حکم وکړي چې بیت الله صاحب مخته مطاعه په پریشانی راله زه که تر ازوی شروع شم دوی پریشانیستا وجمن ذات ونو پریشانی ستاپ آسمان کے یعنی فرائزان تا نسبت آسمان کے دوئی روڑون ما تا پتر چیتا پریشان شئ ذکر اترازون شروع شوتی دا کہدار چی صحیح دو سنتو عمل کئی بھی شروع شئی او تا تا پسند نڑے دیت اللہ تا تا بیتومت دس پسند شئرے فتومت بیتومت دیت اللہ تا آو ایندبا پسند شئن او حجیز کی راجی چی نبیر اسلام ببرکتل دګله هغه ابتدا وکړي هغه ابتدا وکړي چې هغه تا حکم یې بیت الله مطلب سمست نو برابر وکړي دګله موکو مزید بیت الله کله چې افطر میاش نو بیا حضرت معلوم شه بیا برابر نکړه هغه ابتدا وکړي دانه تر پارس مې ته رسیدل دا دې اجل باندې ابتدا چې عبادت بره کتل چې جماعت حکم یې بیت الله تم پاړو دا څرګنده کې چې سړی کوچی سموده که ایشی او تاگیت اگه سراکتا که معلوف شی نویه قشا لیه ما چه رد کلا با کو در ویدا تو نما با ایم آمان را جمع کن انا ما بارتای نن بازد زیبی رد رد کم نتاغ طول باز ما خلاف کن چه ده نویه مسالی که نویه مسالی که تار بیجونت کنی که دارو آئی ادارو آئی چه وار کمو گلی کتار دون ملیان مائتاز ودر روائی ذاتر چه کل ازد بیلات و رضو کم نزاقاک باڑیز سخت شلاکی وطاز ودر روائی چه غورت روائی پا مونگا مانک را من کتاب بونو مولیانو پسیدو نو پا دیو مان جوما وداوائی یرا یو خبر ازا من کتاب بونو کتاب دا خوبا که نوا اچی مولانا تا پوسکو نا خم جواب نراسی نو پا دیو ماختاب اداوائی چه من درونو دا دې څه وای کدا دې کتاب کتابونه جنومته کی امر یې جواب نیشي کوره ا دې وای دا سنت انسټاد پهنه شروع کوي ابدا تر نو خام غړي کې مقوله دی اولاصب مې کات وې ته لري کو نیو چې نيشته نيشته غن مونږ وېټه نه تا په شروع کې چې په پتافوږي پریشانی خو را دې وځرا ته دایره مې نه پورتل بیا کو دی نو نه دا دری دغه پایو یو مثال دې تاسو کو دا دغه دایره په خاط داس داس زرمه چلیږي او قران تقلب له استراب چې کله یو حکم شری الله را دی او زه حکم لږکې نو په خپل استراب باندې معنی دار دنه مو چینه لره الله څنګه خامارت او غره چینه هر مو چینه دنه او خامارت ته غو رد به دا ته کې خو سوال ته پته جوړ شي بیا جواب نشي کوله مقابل نشي کوله مستزان اول اندازہ کا دانا چې پیداګا توه ورشات ځان اول اندازہ کا په طریقې بیان کا اته نو ما صرف مسله ټولې بیانول ده دا ته ازر سته ورو ما ویلي یو مولا هغه له دې وروي یره ما چی دا په دې وروه اره نه ما تا وروسته وی چوک شیخ نه بچاوال او ول د شیخ نه بچاک تورته نه گئے اجیر اولو له پوله ډیراته د شیخ نه اول بچا کړه به دا خبره کنه بېمانه موشک دی او د شیخ نرور رئید دینا بچکا تشرکنا او حدیث کمرا دی اولو ما تدون رنبای مسئلہ معاست کتا بیانے ندال دا توحید فاینو ما تاو کدائیو ما نلا نبیع وقتا در مد بیانو کا بعد خلق برایشی نا بغرد دعا مسئلہ شویدی بعد بغرد اس خات مسئلہ شویدی نا کپا غبان دیر زور رایشی نا لکا دی کتا سو چون چون لکای بی اکونکی وڑکی را تفتی روستن بندراجی دیو جنت سنت و بارکی لبز استعمال کرده اما نا دا شوز وینو من پریشانی استا چه قلب انتا تا حکم کر چه بیت اللہ تا مخوارو نتا پریشانی خوارو مخ دا قبلوا ایندتا تا پسندسی دا پریشانی بری ختم کی حکم الٰهی کے نافذ که نو پریشانی جا نو خیر ده پریشانی موکو خرای بیسکی او دیخل کو تغوای ایماندارو سننن پس رو نکنی دعا سو جساییوالی نو دیوانیو پس خود یوکی که نو او سورتانو پرسو را اورتانو داری را شخص کم یادو جناده نپس ندیکری مشرانو اس ملی خرای بسی مادر داری خواک نو مالا جرگار آدو ماتو او خبر ردتا کون تش سوائی دا پا حقی نوز ر او مقابلہ سکنیشی گو رہے خدا جنازے با okay. دمودی رسپکیشی دکا مولیان بارو رازینہ او خلق منا پیری ما آرتا ہے یو خبر دردکون حدیث کراری چیر صلویف کسا در په جنازہ شامل سی نا اللہ علا مخطرہ توڑکی اکا صلویف کروڑی خلاف د سنتی نو کې چلت مرتبی در سنتی نو خواه و روگی او اسی حجوم سر جا ټول بذات یاني خلاف سنت کیجی ولادت کیږي نو پای نه وخیل دین کې دا اثر ده شروع سره کل کو خسيږي څنګه خسيږي یو دوتال چې تیر شو او تم ته سامنے کې ما ته ځای دی بل صحیح ته وی ګیرا پډيرا درنه جنا دی د پنځتی ماوکان ورته یو لري او کان ده ما خبر چې کی ما ته ذکر یو دې نه دی وستو کی شي او درنه شي شو هر سنت کیندا پرځار دی ودا ذر کی غره موټی په پاسه مریبا دې چې نن یو کارلو سره دی دې دې وو قواری او معنا او داسه کوڅه تقالوب معنی استراحت او تر واه مړایي کی راځه هغه مو فکرین چې معنی کین چې تقالونو کو شالي در ترزان نو د التهاب دې هغه تاجت پاجنه شي اوز که تداوه ایچه داشته او مفصیده نکلی دی نو گوه ما تا بنا ملت خبره نکه دو دا قایده مطابق خبره کن مداره ما پا مداره مانه اوکرا و تقلب مانه ما خبلا اوکرا نوارو ما خبلا پا طرف دمجه آرام چه کم کلی که اکم دای که جه نوارو اینو خبلا پا طرف دمجه آرام چه پس افاده اول حکم مقیم لاشو، ادیم مسافر لاشو، لیے سمت لگ شو کیا اول مقیم تو اوی چطب اقامت کے نمکت آغتر افتار ہو حکم مسافر لاشو، لیے سمت لگ دی یعنی سنت و اجراع که اوہ که مقیم ایک مسافر ای مانا ای راشمان سنت اجراع کوا اوک که مسافر ای وی ایو خود ای کی بشا حکم ذکر کئی قرآن مو مراتب له لاکھ کام ینه سمه حکم در رب عزت که اقامت کې او سفر کې دا نه کوم باندې دا نه چې او د مسافرین روډه یې مخه را مه څرګېږي تر با او کوم درځه کومه آکه سان جوګش دې کتاب مخه کو دې انو الحکم ربین او زمين راګېله مخالور وتا تدا مخلول بیتو اللہ تا حق <تصفيق> دی رب دینا انہو محمد صلی تا کہ نبی علیہ السلام صادت دی ربنا انہو دا ایتباق بیتباق دماتا کرا انہو تابیداری بیتباق حق دا درسنا انہو قرآن انہا دے اللہ بخبر داگا جنیتی کہو ایتاسو کہ تا حکم الائیو نمانا اللہ بخبر نیتی چکهم پېنا دزرې رو نزا ریډي مین تمامه کڅواړه مره مذرتم نن تدریبلایونه ما هغه کور کې اې خلک ته یو یوې ته کېتا هر دلیل نو تابې دې ستاد کې دې چکهم خلک پذره علاج دې نه نزا ریډي نه موږ نه څه نو څه دا دې کې اوسره په وداک پذره دې نه سناو ته دې دلایله کې څه څه چې کم پذره علاج لار دې ګډ آی شې کګلا څنګه غلا نه سمې سچې لهونه لاک زرايش او کګي نو عاشق سمې ماچی مطلب سره کګو سره شور کې نو مرته رشي یا وټانوي وېتمړې له دور نه سمې ما خپل تاریخ کې لیکلي چې مخاطبین تا زره به دې څو خلکې یو و زاري نو غي سره ګرمته عقيده مني چې تا کم زور ځای دې ڈیم سام ڈولیم اثر اگه کی بنیوکار کینی ڈیم کشران تانا اگه با اثر منی نو مناسب کار کو قلق تک ہو رہا تیرا کم قسم دی زمان مصاتبی انا تابیت ری زبلی انا باز ری تابیت ری بازو کور کے خلاف سے یو دائی کی یو بیداد کی بندر کبر کی بیداد کیم ا کتابی چې دې د خلانو پر دلیل هلون دلیل دا را شیبت تو ظلم دی سے تو دلیل راغئ نی یقینن شی مت له کوم کومونه پران غلومتی کده دې اوګم دیوونه ا کتابی چې ته پر ضاینه دا خनेशه قران دالابځه کرکهی فرست ہوا نو کیسی پاره کین تالوستی شلم کې فاینلی تبا تاو بادل ری جا کمه رېنم مالکا بنا الله وی وانا نشیر هغه توحید کیږي ته توحید مسالات د پیغورا او چیو جوځه په تائیں چې شو مالکا بنا الله وی وانا نشیر نماین بری چو جاکل رسید بیا نو څه کې غلا ته راوړل او درته کې خلاف پیغمبر دې نو لا ظالم راځه خلا ته پیغمبر دې به ظالم دې نو بي تعالا دا الان ها انکا ازلم من الظالمين هغه زاليم دې لکې ملاشل نت نه کړي به ظالم په سي سفي او ثوي به وقو ظالم يو آگستان چوارکم اعیتا فاهم دا قرآن نو پیجنی حقانیت دا قرآن لکه چسنگ پیجنی زامن آتینا اهم الكتاب موکی فرشو واللدین آتینا اهم الكتاب یتنونو حق تلاوته آیتی و سن دو اشتم کے من چو چاہتا فاهم دا قرآن ورکو ناقع جاری کئی یتنون حق جاری کئی مناصر قرآن علم زی چاہتا ورکم او چالو چې نو موږ نو کوم نابیمان رسو قرآن جایکې د تر کې چورکم اویتا فاند قرآن نو پیجنی حقایت قرآن دا کسنج پیجې زامن یا وکسان چور ویت قرآن فاند قرآن نو پیجنی شریعت پیغمبر د پیغمبر استیا ده یا یې کوو پیجنی د پیغمبر دا کسنج پیجې زامن اے پیغمبر تعالی یاری کو پیجنی اللہ صدا اللہ ایلی یودا اسه کوئی پټای حق او سه کوئی حق پټک یودا اسه کوئی حثا سنت کی کوئی دین دے مو حق کرے بیان شه دراستانا الحق عمر ردت حق بیان شه استاد اپنا پیغمبر لازم را گا شکم کنا پره دوست دادا فلا تکونن میرون تن سمان مکیجا شکون کونا پذاب راتو لوپ دی باندي زکه نبی اسلام مای استغفار وکته نو چه پلا ته معاف کا مطلب ده استغفار مغواڑا دیله بختي عذاب یفون نوکه چه کے باغ نو ته زانه چې تمه وانه ما نوکړه کې نا دای دې عذاب کې تبان سنت نه کوي نو تا غړي هم ار یو قوم را یو طرف ته مو کولې دي و مو لې ها چې دې مخړی ریته هر قوم یو طرف ته مخړی نو تمه هغه چې تم په هغه مساراحت عبادت کی نو نو ختم کرئی زابین کی عبادت کی نو ختم کرئی کچھ بھی سوچتا یحو کی عبادت کی مغرب تک کی مومنان کی عبادت کی خان تک کی نو ہر سو کی عبادت کی مفرے جایاث مطلب دار ہے ہر سو ظہر دین کار کی وادی زن چھئی اور یہ تو اور غوناوہ چی خوزہ نر روانی دوڑ لولای نماز کی پھیراٹی کی قوم د خپل غم خاجے کار کوي باندې هر قوم بیا تر دمخه م خپلتاړي مفصل کل خیرات رامنډه کئ اړشتا جستو فایجی استباب منډ چوي بمنډه منډ راځه غم کې ستاسو سوال په اړه یې کې واضیږاندل کی او هغه په خپل ځای کې کېنل کی دا هغه کا چې اون فرمام وسه واډو شوا ثواب موشه ساتل ورته مړینګا نه خغې یې نیسمبالی وې سره یې کی نفع تبکل خیرات ترامړل کا هغه شي دې کې سبو کې फायدي یوه کار داريې پر غم کې انسان خلغم نه کی فتبه کوله تا هغه کارو کې چې تاسو کي فائدې دا لږ عام راوړلې ینه څون ال سوچ پر غم خځای کې پر کار کوي او ته فتبه کوله را هغه ব্রাহ্মণ ډکا هغه کار ته چې رساله فائدې مانه درا نه هر څو پر کار کوي کوڅه خيره په څمنډه وو فتبه سرګری mula راځه پنځست نن ته خیرات جوړ دې نن دا چاره چا دې mula سه خیر دې خیرات ته کنه یو هغه اخلاص دا تاسو کې او کې شه دایم چي خیر فطر کو خیرات دمنه نه نه ډوړې او اوګل ل دې درامن دې مطلب دا یاه ته عام دې هر قوم فرغم قاضي کوي او غئی پا کل رنگ بکی فوری پا فستا پا کل خیرات خرامل لکاکا شیطا چستا پایدهی دینه او دا مانا ایزاڑا لکا فستا پا کل خیرات دان کراوڑے دید اپا دید رید رید کار کو چستا پاکی فایدهی نو خرد دیتا در آگا کار که تو خرد سکین آگا که وادب جور شیری جی براڑی سندب احلال شی دالو ایت دماغ پا کلی دین فایدهش دانگی غم برآجی صنیفتی او دلئی نو دانوئی چی زمان دا مال لگی فائدہ مشریکن زکاة با اور کئی نوم با کئی مشریکن با دا چیلہ چی بول دے رو کی دانوئی چی زکاة با زکاة وار کون مصرب او چی رتیم کار اون کی تعلید دا علموی گاوندیمی مدودار دے فستا با کل خیرات دا فستا با کل دا توڑو سر لگی دعن确س کے مسحل رفت ٹران ان ان اس اولم تعلمorangو عن وodel � خ ده و Pel معطب چرا و بس را Öz قرآن را قوoplس ترا شمضی جناب جو وبوزی vad جملے آولی وہ طول و تنعیل کی صوبر ج자가 دائم само مشارہ خ افتالی وentsقول دارو سیعnan این نم 1938 م nghĩ upsetting شخص افتالی ڭ prote مرعہم اندل الجلز اگور شیت HIV تالم لقصائب د‌اظ آخر که saute ایل نراوري الله تعالی غوند سمانه ذو خداینا پټني دا نه کې موهيدي دي از موهيدي له ملکي نو منبر درځو الله یې اوره صاحب محمد صلى الله عليه وسلم پینتر کې راند لیکن چې بلځي بلتان نبی هغه ترناسته بلکه منبر وځو مزدان تلن کپوس نو کومه پراني چرته ری صاحب نوکان مای وله ای په هغه مرض مرده خان ملو، نو داغه پزای کو قبر ناشته الله تعالی یې ورखेږي او مې دا پیغمبره او چې په دې کې باندې برګړو انا ما تکورو چې ته یې الله متاع سره وی په کې دانه کېول دا کې تو یې بہنو چې کوم نه کېدل بیا څنګه م زه یو دا کې دا صحابه تعبیر بیانو او صحابه صفات کو اگر اخلاقیات یې نه پیژل کېن تاسو هم پیږل نه پیږل او هرمهغه ته کوم ادا قسم صفیف ورولځي الله پاک یې قرطواله اگر تم نه نه چیزه دوار او خپل په درځي مې یاده دا دې مانا دا چې د حکم د پرمهر شنه پرې نه دي وينو زه خود دې قرانته جو قران بیان حق درښتانا و انه الله لائق به بلنه حق درښتانا بلنه ده الله و انه محمد علی السلام حق سایګر در اپنا انری الله به خبر داږي نېږي کوي اذکم چوتی هي سرونگل وارون خپل پترو سمجهي راه ما نه دارا یو بیان کې ندانا چه اوزا لبیان کا و بیان بیا بیا بیانو ماخلا بیا بیا بیا بیا نو چه بیا بیا بیا نو چه را پدرگی کینی حکم دائی تیری تیری نواری مبنقبل فترف دمجی آرام لئی اللہ علیت تی داولی چنی شیل مخالفین اللہ فتاظ مان دیدلیل خلچتن کتاظو دا پیغمبر اتباو نکل نمخالفین بھوی تخم بیزتی تاپ اون ده پیغمبر خلاف تارید. امیشا متابید پیغمبر خوشی گا. پیغمبر خوشی گا. چی تو خلق دار بانیت دیدنی چی. سبا ور افلکنگی لیولی رنگ وری زیری. استاد سبا پرنگی بیداد کول مکو بیداد. متابید سنت خوشی گا. چی سبا شای جردان در پوری خاندی. خلق در پوری خاندی مانائی دارد. متتبل ثنو تسېګې میشا شاء الله له الله ایکونه لناس علیکم او بلما له لناس نه يهود تورات کې دا خبر ذکر کړیوه چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کی نو هغه په ورځ بیت المقدس سمخ کې ابيابا او خانکاو ته ورغړی نو کتاب خوانوړي يهودوی تاسو غویاین دا باندې غلاو بیا وتاو چې کتاب پکې څिता څنګه ځکني چې راغنه خدای د بیت المقدس سمونه خړی اته فانوړو معنی دا ده ان نن ندینا ظلم الا او الا متصلم دي اول معنی متصله ده كون ان الله کین ظلم شنو چې شي خلق له دلیل مگر بې دلیل خبرې وکړي ظالمان ان الذین ظلموا بطاغہ کے بہ نقصان نہیں مگر ظالموں باپ دیلیلہ پتاوستان ل گئی معنی دای شو لہ اللہ یکونات لنا سائکم حجت ان الذین ظلموا مومنون نہیں شی پتاو بہ دیلیلہ خلق لیکن ظالماں دکل کو نہ بہ خامہ دلیل وہ سری او بالا معنی منفصلہ منقطع معنی ان الذین پ معنی دلائکن شی اولا لیکن نه با کلام دان تشه معنی ادا ک مخوارین کی خلقنا پر تا زمانه دلی لیکن ظالمون منو یحتجونا بهجج الباتله لیکن دایمان د خلقنا دنیو پیش کی باطل باطل دلی نا سمانا اکی بابا قل بالایتو باطل دلی پیش کی په خلاف سنت او وی یوهان غل علی قال رب قوم درونی استجیبکم قران کراږي او جوړوني جما ده هم په جما تو صاحب ته شو باندې راځي چې تقریر کو مودا ویخلي قران کې ویلي او جوړوني په جما ده اغوار دي جما صاحب ته شو طالب پاسه رږي چې جما راشي نه جما مرادي په تقسيم افرادو په نه جما سې قرآن کې ویلي دی نساء حکم هرڅلکو فاکو هرڅلکو فاتو جامد نتیواز وروړي چې مذن څنګه بوړي زمونږ له ځان وټیږم سلام علیکم و علیکم سلام وی او خبر را تکوم نو نه و دیګا زه په دې کې وینم چې مسب قبر می را کنه همایستا اصله مسب قبر یې پیاله چې پتا څلواری ته خبر کومه ښا د خبر کنیه اخش با شامانسون ملعا قدر او ویدیو با یمع دوست ها بیتشو یه آیاتی اولوستو مانای داوستو با یمع دا او چونیو استاشا دردو یا او او او او او آقا ورد آیات اولوستو چه خودش رغزینو ببونو ببوزید سا پا خدا اوخی جمع بای مرسو وی هغه دا پروانو کوله چې دا تر زما مخالفي نه په مداوې خپل کې وو یې صرف په موږوري وی هغه دا پروانو کوله نو ما په اندر یې ما ته ماچار او کړه چې راځه موریشي څاګل دې څوک یې ورته وګوري دا خلک څه شه تر دې قدم چې دې سر روان شه یې مارته کراده ما سره زمرد دې وسملو یې ما یې به یې وادې ترې جات ترې ما په زور بوته دې لیټه ا سارې ਵਿਚار وکولې د مې ماته کوي زه تا ته داوم چې دا کړی لشو یم هغه پروانه په دې ځلو کو دا تا ورته څاړولي نه پکی یاري امي خپل باندې یلی تر کې کته کی دور وکړت سری ته دا ټول څوارکه ما دا ما کړن کولي کوئی نه مګار یا نېته چې ګور ته او یا دې فاشل نوقدراره <سؤال> دارنګه ظالمان باطل دي الله يقول للناس عليكم حجه مقاری چې خلقو دلیل پتاه تو قائم نزيدت و رات چې تو راځي په سات نه مقاری ان الذين ظلموا لا الا فمن ادلکه لكن ظالمان خلقنا باطل الذين بالحجج الباطله معنا ظالمان باندې دلیل نه باتل باتیں یہ نہ سمجھنا رہیں گے ولی او تیم ما لی او تیم ما محذوف پر متعلق ہے فالح ذالک او میکدا حکم کہ سبحانک پیغمبرو کہی مغ میرے پیغمبر وارو کہ پرتم پنیم سن پتا مسبب ذکر کی دل تکي مسبب ذکر کړې ا سبب حکم سبب د نعمت ته وليو تیم احکام علیकुम دا بیانون تاسو ته راوټومقام تاسو حق پاره دي نوره او کول کوو ته حکم نه دلته مسبب بارسته دا حکم بیانون چې د نعمتونه لای شي دغه حکم د نعمت شه لري منه دا جو وليو تیم نعمت علیकुम ولحلکون لحلپو منع ذی یقین دی تاسو چی اتباط پر اغمبر کوی حکم نمانی نقام غالار بومی تاہ در دون در حدایت علم بو گردی گئی تاسوبا در حدایت نشان او کاف متعلق اتنم لیکمار سنا اتنم لما آتا لنا فیکم رسولان فرقوم عیمتون کاف و معیاد علام لما ارزلنا فیکم رسولا دا وجدہ گنا چماولیگو تاثل کے رسول تاثلنا چلو لیفتا زمائیتونا اپاک کی تاثل رات دا شرکنا دا خفر دا مضانتنا نعمتونا بیانون دا بوجلی پیغمبر میراو لگا مطلب داریک دا پیغمبر راستل سبب دا نعمت تے د دا حق فرش ملا موجود کے سبب دا نعمت تے دا کاغار دا اللہ حکام رسول حکام محط طرس متدیه سنت کی ویو ملک دا سبب د نعمت دی په فشارای دی مانه یاده طو او وی علم کو اخیتا تا احکام ته نه پوی ما معنا څه asa صحیح درته چې ته علمه کوم علم ته كون طالب تڅه زبر د دې تای په بات ما دا یا تو مپریمتونو تا مایا ما یادوی فتا بیدارائی ما یادوی جنودہ اللہ تابیدارائی امراض ذکرنا فذرکم اللہ یادو سوفیائی کرام ذکر ہوئی ذکر حق امچون مادی فرد دعان اللہ فذرکے یادو ذکر فخلن دے فذروں دے دراغا بہتر دے دیو جنا نیکان خلق اروح سے اللہ یادو شکر ہو کئی دمائم کو قابل کے گئی یا ایوہ اللہ دین آمون امور مسلح صورت لکاقی مسلح صورت و آتو زکار کے ماں پرنو کھیلی چونکہ پیغمبر تابداری لیرہ گرام آلا نو دیو جنہ اللہ اگا امور بیانای چیپا سریک لکھی گیسے اگا سرشل ہے ایمان وارو اے خلقو جو معنم قرآن نو کلک شید پکولو دور کلک شید پٹنگیدو سبر ٹنگیدر کلک شاہ ٹنگ شاہ اکاوائی موز موز کے د صحیح څه بوترا دي مسله کې باندې موږ ډېر کو الله یادو چې ساز غوړ شي شیطان وسهې مدانت نشي الله تعالی صبر نه کوله د صبر لري ما بین کړو مایه ته خاصه دي تاوي کم خبر چې دا الله به دین کې نو دغه ماونه کوي کر دې منه دا ماوارته اکرام وي یو د یو کې در عام دي فزباغ علم آخره سلام دې مائیت عام ما دیتا ہوئی ایو مائیت خواستہ دا اللہ احسان مانر اے من ان کو قرآن لکشیں پٹنگی دلو خلق شاک روستا نشے حسنہ تی خلق جواری اپا کول دمونزنو دانے تیش لاواری ذکر ازکار نکے ادردر کینی نتش کھوتا که اندر مسئلہ بیان که سارے ریفلچنگی نیدی اجماعیت تو بچ دا وجه تا دا چې دا کو الله سره تعلق کښې شي هغه سره تعلق قائم کړ چې فرایما چین کې ما کله کې فرای دوا غواړه په دین کې ونه چپای دین بیانوم ست په ما پتلک کې دغه امور المسلحه للتصوبت ان هغه نور کې باغې سره بیانول کې کړیږي مسله بیانې او صبر وکې صبر ټینګې دلته وي پونشي که چا په کار دی ویستم نه پایا ما ته کلتکه که چا ته نه جاسره کار نه الله ما ته کلتکه دا نه کې علوان علی دمر ما ته صبر دی دوړا علی ما کاننه دمر ما ته صبر دی مولا صاحب څنګه دې بس کو پر دینو صبر دی ته صبر دې سات صبر حضر کمک کے بیان دے اتباع دے پیغمبر کرسے رہا نو مطلب دا آیت دارے صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباع کے تکلیف رہ دی ایمانوالاو کلک شید و کورو صبر اپا کورو دو اللہ صبر دو صبر ناکو نا دے امو جنی مو آئی آ اللہ کیا بس مر مرد بن کے اپا جھنک حاصل لیکن تا سنو پوئی گئی د دای چې ته تزیه مرګیا او کورشن دل <سؤال> ځایتمه دا ہے دا غل <سؤال> نه پېته باد پیغمبر کې دې دې په مرکه نه راغل هغه هو تاسو استعایي بے اختیار عمراله ته په تانو تا تا تا دا متالق په صبر کې دې دا لا کو دین تلک شات کچا مرګې نو مرګ دی واسه مننه لا تقولو موائی آجاتا چو جلشو پدین دا اللہ کے اباس مارد ما توردارے چوہ ردیمہ صلی کے وار مرگم رازدی ہے یہ زبا کنیم ہے سیار پکنی رہے کہ مرد ہے رہے سن زبا کنیم جے دیمہ صلی کے مرگم رازدی ہے چوری کے ناسٹم ہمیں اگان رالے ایتوائی تیرہی ملوی راشم مولا مرازدار مولا ناسٹو راہیم شہیم پاڑکیس کنوالیو زمان ماشینو دولو زاغ میسیسا که لارونا ناواتور دارون زمان پلاس مرادی این لارم نمات سمیه گانو مولاناست ای بالاقونو تا پراچیلی سپینا پاغونده فکینا چه خلکو تایی داره ایلا میسیمو داره او میسیره امولای را وایې چې یی غدا ځکنه ما ته وي نیمه چې دی اځن دي مړنه دې زما را کومه وقایت کړې دي ما څنګه دی لا تفول لمي تقول في سب لله ما اما دا یا کومه وقایت شته ابي دا ابي سوچو یا تر او کی ما قرآن او آیت ته تمادي اغه افسي پاره راټی دلته ازما ورل د تلواي اجورا باچا د ایک وای میوږ ما میدان حمله مې درته ما کوي سر دې معنا وتا وې مو یا ما یو شو مړی دې نه وای چې بدن یې سالم یو ساتل ټیک دی ما وځل شي آچا تا وې که ساتیو دی ا بدن ضرورت شي نو سمونه مصفور دي که بدن ضرورت دے او خلکو لراته وته کی زالما تا کو دیا کتا هغه وي بدن دا بیاو پوری الله تعالی شي اته وي ذره ذره خلکو لته ماته ورته خلک لرات زغا پاجي ما تا وتا ما سره چرو ما ما سره لوکو ودا خو دای ما سره وی د سره به کله عايزه په لطواله مې مرشد کومه ورته فرمان اوګه زړه لا مې خپل دې اما زړه موت نه سي مکتوب سي استاغه موت باندې مړ مو تا نو بوځه زړه زره کټو شي وې شادی سي ته اوردين کې فایده کې او قالی او روان شه کلی سره پرله کدا کی په پړ کې اوسه ای ټټ کړی وروسته او در کار ځلې ته په تاسو ولې په داولې په دا قیصه ختم کړو هغه یې دلته سوئیه مکه چې ته